Bona tarda, molt bon dia senyores i senyors. En directe a la sintonia de la Ràdio per la Frugill passen 9 minuts a dos quarts de dues del migdia amb aquest dilluns 27 de maig. També deuen passar pocs minuts a les 8 del vespre. Sabíeu que teniu en repetició a les xarxes socials o a la plana web 3 www.radiopelafrigill.cat al nostre programa d'esports cada dilluns i com cada divendres. Soc en Rafael Corbí, avui m'acompanyi en directe als estudis l'amic Jordi Freixos. Jordi, bon dia. Què tal, Rafael? Bon dia. Deu, molt bé, i vostè? Aquí estem. Doncs anem a veure com van les coses i amb qui podem parlar de bones a primeres, com hem sentit en l'informatiu avui, i tenim dos temes calents-calents, l'hoquei calents, sobre patins i l'handbol amb dos possibles ascensos de categoria per part dels dos equips històrics en tots dos, però a més a més, tenc convidat també tu perquè en farem el resum del final de la temporada futbolística d'aquí un moment, si m'ho permets. I tant que sí. Perquè aquí tenim a l'altre costat del telèfon per començar el programa és amb en Xevi García. Xevi, bon dia. O el teníem, fet un segon. Ara ho torno a repetir, eh? Xevi, bon dia. Doncs no, en Xevi no hi és. Què tal, Jordi, com estàs? Bé, bé, aquí preparat. Ja, ja veus com van les coses eh? sí. amb el directe, doncs que a vegades sí. no, no acaben de, de funcionar. Per cert, doncs ja que te tinc aquí s'ha acabat la, la Lliga Futbolística i d'això no haurem de parlar perquè hem arribat a la jornada final, tot i que tot que, la gent de l'Aro no deixa que s'acabi la lliga. Sí, ho allargarem una mica més. Queda, mm. Queden 30 minuts d'aquest Aro, malgrat que malauradament es va suspendre aquest dia. Molt bé, doncs com, com has vist aquest final de Lliga? Una mica així per sobre, perquè ara tornarem a parlar amb, amb en Xavi, després de tornem a agafar el fil conductor. Ara em penso que sí que tenim en Xevi, sí, ara a l'altre costat. A veure si aquesta vegada funciona i m'ha deixat que li digui... Bon dia, Xavi. Ara, bon dia. Ara bon dia. sí. T'havies marxat, eh? S'ha penjat o alguna cosa ho ha fet? Sí, bueno. Un... Aquí es penja tot, sí. ja, últimament. Entre Serà... les eleccions i les altres són massas hores de feina. Serà la ressaca electoral, segurament. Sí, ah, molt bé, tenim en... No sé si ho has sentit abans, tenim en Jordi Freixas en directe, també. O sí, sigui que igual et fa alguna pregunta que, que et descolloqui. Xavi, com estàs? Què tal? Molt bé, molt bé. Veig que aneu, aneu com un avió, eh? Ostres, sí, doni. Això no ens ha da... sorprès, doncs, i el meu primer, em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 Nosaltres amb el Sant Feliu doncs, els guanyem i ells ja la setmana anterior havíem guanyat ara el 5-0, el Matlleu, 0, Matlleu segon, i aquesta setmana doncs, el, el Matlleu que anava segon perd contra el Vilafranc, que és el, el nostre rival de la setmana que ve. Així uh, bueno, uh, sí que una miqueta que hem anat dient, i, que, i que setmana a manera setmana vam repetint, no? que és una categoria molt complicada, una categoria molt... Hi ha molt la freca-frega entre tots, aquí estarà la, la classificació, i que, que arribem a l'última jornada i que hi ha 5, 5 equips amb, amb possibilitats de pujar, perquè em puja en dos i que a la zona de descens només en baixa un i també es decidirà l última jornada. I això és la, la, la, la gran besta d'aquesta categoria de, de l'oqui de plata que realment pots guanyar o perdre quan se vol i, i aquí un susto eh, se'l si saps gestionar bé doncs, pues, bueno, acaba sent un susto o pot acabar enfonsant cap a baix i no penso que nosaltres amb això hem sabut anar-ho gestionant bé, hem, si sí que ens ha anat bé, doncs no tenia la pressió de, de ser leaders, leaders, leaders hem deixat treballar els altres equips que anessin fer a la seva, nosaltres de Rebú i, i al final doncs ens hem sortit d'aquí i ens hem colgat primers bé, bueno, ara és la pressió aquesta d'aquesta setmana doncs de guanyar el partit de Mòbil i Franca, un partit en què bé, bueno, que tots, tots tenim molt a guanyar en aquest sentit i per tant tenim ganes d'emportar-nos de, de el, el premi aquest, que ja que ens l'hem posat en bandeja doncs deixar-lo passar seria, seria trist no? mm. tot i que fa 3 setmanes o 4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 com un Vilafranca, com un Vilanova, com, com un Iliceu, com qualsevol equip d'aquests, que, que com l'Avenys, doncs tots voldran la seva victòria, perquè, bueno, doncs perquè precisament també és això, no? anem a jugar tots a fora, si juguéssim a casa potser seria diferent, però jugant a fora tothom vol acabar la lliga doncs amb una victòria pel seu públic, pels seus socis, i per tant no, no, no, no descarto sorpreses d'aquesta última jornada tampoc. No? N hi han hagut a la tercera, a la segona, a la quarta, doncs també d'aquesta última, jo crec que també també hi haurà sorpreses per tu, quins són els, els dos? Bueno, no, l'altre favorit, ja diem que nosaltres ho som. Jo crec que, jo crec que tal com està la Lligares es quedarà així. Jo crec que seria el seu. O sigui, el seu seria el sentit de nosaltres, fem la nostra feina i guanyem a Vilafranca i hem de sortir a guanyar el partit i després el, el tard d'ell doncs, jo penso que també, també ha fet la seva feina i acabarà guanyant a l'Odició a casa de seu. Que després el, el Picat guanya a seu o el, el, el Matlleu guanya, potser sí, però bueno, el Matlleu Té un Arenys que està fent les coses molt ben i per tant no sé si fins a quin punt també penja els un o un capità ballà, i per tant no sé fins a quin punt no, no, els, no els serà fàcil guanyar aquest partit però de fet els favorits són Palapurgill i Taradell que són els dos que ara estan primer i segon amb 44 punts un punt per darrere Lleida i Mataró dos punts per darrere el Manlleu, que com diem, si s'ho peguen els altres equips també té possibilitats de pujar una lliga de bojos de camarote dels germans Marx fins al final però més que prova algú diria que és prova de que no hi ha nivell altres com tu per exemple diria que és que hi ha molt de nivell Jo crec que més tema és si hi ha molt de nivell. No, no sé on no hi hagi, si hi ha molt. O sigui, quan tu tens una lliga eh, a la qual eh, tot es decideix l'última jornada, tant els de dalt com els de baix i totes les, totes les posicions i que, i que tens cinc equips els quals eh, poden passar a, a, a pujar, això és un tema d'alt nivell, no? no és un tema de que hem baixat tots de nivell. No, no, i ara és que tots han pujat de nivell, i està claríssim. Una OK Lliga, eh, tu tens un Barça que està destacat i que ha marxat des de fa temps i ja és líder des de fa temps, eh, i no és una falta de nivell, és doncs una falta de... de, de, de la, la, el que és la categoria en si és diferent que la nostra, no? La, la, la d'OK Lliga, tots els equips, la l'OK Lliga, tot, tots els equips eh, estan igualats de nivell, en un allà nivellal i ho veus setmana a la setmana amb els resultats i els partits que hi ha mm -hmm. Com va anar el partit? Ja acabem amb aquesta darrera qüestió. El partit va ser tan tranquil com un 4-1 eh, fa suposar? No, no, no, no, no que va acabar el partit va ser intens en la primera part eh, sí que és veritat que ens vam posar molt, molt ràpid davant el marcador amb un 3-0 i després fins i tot va haver una jugada molt, molt complexa que, que, que, que, que ens va indignar una mica tots plegats, que realment pot arribar a passar però que realment no ho havíem vist mai i és que en aquest el, el San Feliu va fer un gol els àrbits de dintre no ho van veure no van veure el, entre la pilota van seguir jugant i el cap domini nosaltres van fer un gol o sigui, per tant el quart gol en aquells moments els jugadors del del San Feliu crec que, que més normal perquè si estaven jugant molt doncs, es van desesperats van es van posar tots sobre els àrbits a veure què passava, què passava els àrbits se'n van anar la taula i des de la taula els dos àrbits que havien sentat a la taula van decidir doncs, en un el quart gol nostre i donar-los un seu gol amb ells. Per tant, d'un 4-0 vam passar a un a un 3-1. Va ser un moment complicat, un moment de nervis, un moment d'incredulitat amb, amb la situació, perquè perquè eh, com com això no, no havia present mai a la vida, aquest tipus de, de retransmissió del partit des de, la, des de la banqueta, o sigui, com si fos al bar, per dir alguna cosa, i, i per tant eh, no ho havíem vist mai, i per tant vam quedar com... Doncs, vam saber doncs, parar una mica el, el temps en aquest sentit, de dir, bueno, nois, Uh, no ens ha d'anar no part partir d'això, perquè si posen en un 3 a 2 ho passarem malament, i realment, a la menor part vam estar prou bé, vam anar fent, vam anar fent, vam anar fent fins que al final del partit ens hem posat un 4 a 1 i, i, i ja no, ja no ha de dir això per a de, de poder remuntar. Sí que el resultat és una mica enganyós en aquest sentit, però hem començar bé, ens vam posar bé d'anar amb el marcador, i per tant vam saber gestionar aquest resultat que ens anava a favor. Jordi, alguna qüestió per a l'amic Xavi? Uh, no, fa molts anys que ens coneixem amb en Xavi però crec que és molt coherent tot el que es pugui, que amb una lliga tan i tan igualada té molt de mèrit doncs, uh, la penúltima jornada a posar-te líder i ara Xavi ja només toca finalitzar-ho al camp del, del Vilafranc aquest proper cap de setmana tota la sort del món sí que us he anat seguint i quan una lliga és tan i tan igualada com la vostra, doncs uh, repeteixo que té molt de mèrit el que, el que esteu fent Molta, bueno, tota la sort del món Xavi per dissabte merci Jordi, ja saps que, bueno, ens diem veiem per, sí. per per per, per a la sí. i a alguns i que merci pels ànims perquè realment el, ens faran falta, ens faran falta i es sorten bé. Sortirà perquè, bé. bé, sortirà bé el, xavi. final, treballes però ho has de tenir-lo fins al final, fins que no l'tenguem migat, això no podem. De ben segur que no sortirà, sortirà bé, tota la sort del món. Espremu. Ja. Eh, Xavi, em parlem divendres. Una abraçada. Adéu a tots dos. Adéu, bon adéu, adéu. En Sevi. En Sevi García ens acompanyava i així ens ho ha fet saber amb aquest eh, partit, que es jugarà l'últim de la temporada en la qual l'equip de Palaprogell es jugarà al pujar de categoria. Pujarem o no, però jo espero que sí, i també tots els nostres juguents que pujarem fins a la divisió d'honor una altra vegada i a veure si aquesta vegada ens hi podem quedar una temporada. No és l'únic equip de Palafrugell, Jordi, que pot pujar, perquè també hi ha un ascens històric a punt a punt, a punt de celebrar-se. Si tenim sort, el partit a juga diumenge al migdia. I en aquest cas és el sènior A del Garbí, que també té la possibilitat, amb l'últim partit de Lliga, de celebrar l'ascens. 100. En qui en parlem? Doncs? En aquest cas, la crònica ens la passa l'Uri Sierra. No han jugat aquesta setmana més nervis per esperar el partit contra el Pardines de diumenge capítol.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 Doncs ja veieu com estan les coses eh, també tota la força del món tant dissabte l'equip d'hoquei okay, com eh, aquesta partida tan important en la història, aquests 40 anys d'història del Garbí us esperem a tots aquest eh, diumenge al migdia per recolzar l'equip de casa nostra el Senyor A que juga al pujar de categoria amb una categoria mai aconseguida per l'embol de Palafrugell que vindria a complementar doncs, una temporada eh, esportivament magnífica també a casa nostra. Diumenge a les 12 del migdia el partit contra el Pardines. El que no m'ha dit és que passes i empaten. Això ja no, no m'ho ha dit, però ho, ho intentarem averiguar. Jaume Paretes, bon dia, benvingut. Hola, bon dia. Jaume, què tal? Com estàs? Bé, sí, home. Què vareu fer? Escolta, que, que, que no sou en Nadal per jugar tennis. Sí, el petit es va descontrolar una mica. Eh? Es nota que, que el, la classificació ja no, no era rellevant. I, i bé, tot i els nostres esforços per, per controlar el partit i, i donar-li un punt de competitivitat que toca, doncs uh, bé, es va, es va descontrolar més del que contàvem. Una llàstima acabar la temporada d'aquesta manera amb aquests dos darrers partits, no? La derrota malgrat, la derrota a casa davant de, de, de, del per amb aquest 4-6 a 6 final. Sí, perquè precisament és les coses que vam parlar, d'intentar doncs, mantenir a pesar de la decepció, no?, i que això a nivell de clasificació, ja que tot estava nat i beneït, sí que volíem acabar bé la Lliga casa, on no havíem perdut, i, i doncs bé, marxar la Lliga, acabar aquesta temporada amb un rebust bo, d'una victòria a casa, més contra el Calonge, i, i bé, doncs al final ens vam deixar anar, ens van deixar anar, i ells també van posar ganes, i el partit es va convertir en això que als entrenadors no ens agradava gens, que és un corre calles, que la pilota vagi d'una banda a l'altra sense control, que no arribin les ajudes, però bé, tampoc tampoc era el dia per, per apretar més, perquè tampoc no, no era massa rellevant. Bé, ho jugar amb els habituals o, com vares dir divendres, vas fer un mix de, de jugadors? Bé, al principi sí, al final els jugadors que han sigut l'estructura que eh, han aguantat tots els partits, doncs jo creia que, que es mereixien jugar d'inici, també per, doncs bé, per després de la temporada, però sí que és cert que llavors a la, a la segona part ja, ells ja sabien que hi haurien tots canvis i que els intentarien fer ràpid perquè la gent que ha tingut menys minuts durant tota la Lliga però que se'ls ha guanyat a, a cada entreno i els ratets que ha tingut tots els partits, doncs poguessin disputar també de, dels seus minuts sense convertir-ho en, no? en un pati de col·legi, tot i que al final s'hi va convertir una mica. 4-6, resultat final, s'acaba la temporada, ja veràs dir que començaríeu a parlar, per tant és el moment ara de sentar se amb el, amb el president del Palafrugell, amb la Junta, i parlar de, de futur, no? Sí, sí, sí. Primera, l'important és acabar acabar la Lliga tranquil·lament, centrar-nos en la part futbolística, que és la nostra, i, i quan s'acabés, queda... Tot just comencem... estar a finals de maig, no m'agradaria més de juny, queda, queda tot l'estiu i més per endavant, i ja tindrem temps de, de, de sentar nos parlar i, i valorar, doncs, de cara a la següent temporada. Ja saps que això no és veritat, eh?, que no queda tot el temps al món, perquè un ha de planificar, eh, ja s'hi pot abans d'ahir. Això és veritat, això no, no et diré que no però també, també en aquest cas hem donat que fins al partit del malgrat jo crec que ningú estava pensant en, en res que no fos l'any l'any següent més que res perquè nosaltres no podíem planificar res perquè no sabia si pujaves o no. Llavors Era és un hàndicap, no? A partir d'aquí quedava una setmana i, i vam decidir doncs, acabar la, els cartutxos de la Lliga i a partir d'aquí doncs, ja en parlant. Jordi, eh, tenim el, els estudis en Jordi Freixas que avui ens acompanya per fer una valoració al final de la temporada. Alguna qüestió que tinguis per en Jaume? Què tal, Jaume? Bon dia. Hola, Jordi Maco, com, com, com estàs? Bé Quina llàstima, eh? Perquè has arribat viu, viu, pràcticament fins a la penúltima jornada de, de Lliga, no? I guanyant sí, 0-2 a malgrat, dic ai, ai, que ah, ja, ja, ja, ja hi sou Sí, sí, sí ho veiem tots, eh? Però això però... sí. sí, que també saps el, sí. el món del futbol combat sí, és sí. que la part psicològica, un 0-2 a camp contrari sí. el fa que els altres surtin com animals Sí. i costa I... això de dominar i no, és un no? però... molt bon equip però malgrat els el vaig veure dissabte passat sí. gent jove físicament me'n van agradar molt jo els vaig veure al Candelaro i van estar molt superiors eh? sí, és, és un bon equip jo crec que han quedat segons i, i personalment s'ho mereixen no, no tinc sí. res a dir, han fet molt bona lliga són molt bon equip, ben sí. entrenats sí. Tu, el tu... millor, doncs... perquè el Tordera va fer, fer els deures eh? va guanyar Calaguigó que és un camp realment complicat de guanyar, de guanyar amb 1 a 5 vull dir que el Tordera també estava allà preparat per si de casa o malgrat fallava no? sí, sí, sí. de fet és el resultat més sorprenent eh que, que, sí? que he vist a la Lliga sí. a 5, un camp petit que, sí. i un derbi eh? sí, que... sí, sí, sí. vull allà dir que partit, eh? una llàstima però això no treu també la temporada que s'ha fet eh? Ah, i tant. Perquè, que la tristesa de, del resultat sí. final és una, però s'ha de valorar a llarg plaç tot el que s'ha fet. S'ha de mirar tot el que s'ha fet. Va, ja, deixeu sí. de tirar-vos piropos <ríe> un altre, home, ja d'una vegada, que sí, sembla sí. que hàgim guanyat la lliga aquí. No, però arribes viu fins a la penúltima jornada, que vas al camp del malgrat, Incusa a mitja part estàs guanyant 0-2, doncs realment ho has tingut a tocar fins fa un partit i mig. Vull dir que el futbol ja ho entenc que és així, però també s'ha creu Sí, sí, sí. Jo penso el mateix i, i és una, és una pena no? que se te'n vagi, però, sí. però és això. Jo crec que en, si fas una vista vista global s'han fet moltes més coses bones que dolentes i evidentment eh, si la Lliga juguéssim sols doncs, eh, tot per nosaltres, però quan els rivals també fan les coses ben fetes sí. doncs no, hi ha, no, hi ha, no hi ha res més a dir. I aquesta part de dalt estava molt igualada, eh? tot eren partits complicats, a eh? tots els 5-6 equips primers aquests eren, eren més o menys eh, forts, a eh, tots. Sí, no hi havia ningú, ningú que, fos, que fos un regal ja ho hem vist, no? perquè ningú ha guanyat tots els partits, incluso el Ganes no va guanyar el Cal Aguidor, sí. va empatar a Tordera eh, nosaltres amb, amb que tenim en Jordi i amb l'Aro no, no els hem pogut guanyar. Sí. I mira aquest cagonja que ha anat a guanyar amb, el... amb Ganes i ha anat a guanyar pel Forcell. Sí, sí, sí que no s'hi juguen res sí. també però eh, doncs... aprofito, eh, Rafa, mm... aprofito i eh, dient que vinc aquí també per, per felicitar-los per la lliga que han fet, mm. perquè sabem com van començar i, i, i bé, doncs, eh, escolta, acabar, acabar la posició que han acabat, doncs, eh, també crec que es mereix un reconeixement. Moltes gràcies, a Jaume. Peta. Moltes gràcies. Sí, sí. Molt bé, Jaume, una abraçada. D'aquí uns dies doncs, parlarem amb calma, tranquil·litat, durant uns minuts per saber doncs, què, què esteu preparant per l'any que ve, si, si tu segueixes aquí nosaltres, cosa que haig de dir que m'agradaria molt, i, sí, sí. i, i saber doncs, què, què passa amb aquest Palafrugell per la propera temporada. Una abraçada. Vinga, igualment. Adeu, ja ho veig. I en la cara ben alta, que tu mereixes. Vagi bé. En Jaume Paretes ens acompanyava aquests minuts, a punt i final de la temporada, i així que és el moment de que en Jordi, després de, dels dos grans protagonistes, que no em canso dir-ho, d'aquesta jornada, que són l'hoquei i l'handbol. doncs a fer un resum de com han anat aquesta temporada. Falta acabar el partit que ha de decidir la segona posició, entre l'Aro i el Malgrat, es va suspendre amb 1-3, provisionalment la segona posició és del Tordera, però penso que el Malgrat ho té està fàcil. A a 3, està guanyant 1-3. 1-3, a, a falta de 20 minuts, o no sé com faltava? Gairebé, gairebé 30 minuts. Mm -hmm. Però la sensació és que aquest partit eh, quedarà, així, quedarà així. Perquè, clar, amb l'anexa que ha fet l'àrbitre i tot, eh, jo crec que aquest 3 punts, o malgrat, no els no deixarà escapar. S'haurà de jugar, no? Jo crec, no que que sí. Sí? jo crec que sí. Perquè mm -hmm. sí. jugues una promoció, aleshores s'haurà de jugar. I és possible que l'Aro amb algun jugador menys, també, no? Exacte. exacte, exacte sí. la cosa... sí. Us va varen va, va amb valentonar. Eh? Bueno, El es va amb valentonar. Mm -hmm. Vull dir, al final va ser un partit que era maco, era maco perquè el Magrat és un molt bon equip crec que l'Aro no està al nivell d'aquest Magrat, un equip molt jove que pagava ara a mm -hmm. en Jaume anant-nos físicament molt, molt, molt bé i va haver un moment que, gràcies a un juvenil de Garo, van fer el gol, vam quedar 1 a 2, al cap de poc ens va fer 1 a 3, i ja es va parar el partit. Vull dir que una llàstima, perquè ja t'ho dic, eh, aquella gent més mereixia celebrar la promoció com s'ho havia treballat tota la temporada, i va ser una llàstima, hi havia molta afició de, del malgrat, i va ser una llàstima doncs, acabar amb aquesta imatge. Blanes eh, puja directe, doncs, 84 sí. punts, una lliga impressionant, una darrera victòria 1 a 7 també a Camp del Quart, impressionant, sí. eh, després, malgrat segon, ara no he mirat, no sé qui puja directe i qui juga la promoció amb els millors segons que recordem, doncs això s'ha de, de mirar el millor segon em penso que puja directe i després hi ha quatre grups que s'enfronten entre ells per buscar les altres places decents, en tot cas és el malgrat aquest segon classificat sí. uh, cinquena posició final del Palafrugell quina és la teva valoració? El que hem dit amb en Jaume, ho han treballat fins últim moment a falta d'un partit i mig, ja han estat allà realment els equips que hi al davant aquest boanes, aquest malgrat aquest tordera ha caigut, incús garo, que els dos partits no varen guanyar i gaireu van empatar. Aquests sis primers realment eren equips molt forts i jo crec que té molt de mèrit doncs, haver arribat viu fins a, la... a un partit i mig de, de final de temporada en motivacions. Segim comentant la, la jornada i la classificació final, però ho farem després d'aquest parell de missatges. Turbi, mobles de cuina, de bany i electrodomèstics en majúscules, com el nostre local al carrer Mestre Sagrera número 9 de Palafrugell. No tanquem al mitzdia. Descobreix la nova taverna del Buda Hem canviat de local però estem just davant de l'antiga ubicació Com sempre podràs adivar-te amb les manolites Hamburgueses gegants de 2 quilos Frankfurt gegants, entrepans enormes Les hamburgueses maripilis I a més amb menú diari, plats combinats, carns i peix També contem amb una fantàstica sala Per a festes privades Vine a la taverna del Buda, avinguda Pompeu Fabra Davant del geriàtric de Palafrugell Recorda, a partir de ara, La taverna del Buda és molt més doncs efectivament, com dèiem, anem comentant aquesta jornada també futbolística. L'Aro ha acabat en aquesta sisena posició. Quina és la valoració que també en fa el nostre convidat del dia d'avui? tal com vaava a estiu i pràcticament es va haver de fer un equip nou crec que és molt i molt correcte sí que és veritat que la primera volta s'ha competit molt i molt més estàvem en posicions molt més capavanteres al final han quedat amb aquesta sisena posició però que realment realment estem contents molt contents El Colons ha acabat amb vuitem sí. un bon ruix final les tres sí. victòries amb les tres darreres jornades Sí sí, sí. incurs incur el que comentàvem a menjar en Jaume, no? una guanya candobanes que va ser crec que va ser el primer dia que a era campiós, els van fer el passadís i després van guanyar 1 a 2, crec, i incús aquesta, aquí a 4 a 6, no? vull dir que acaben amb bones sensacions. L'altre equip de Val a Progell, la Saoleda, excel·lent temporada, al meu entendre, però que s'ha deixat anar, una vegada va aconseguir ja la salvació, pràcticament, les darreres 5 jornades que no ha la victòria, tres últimes derrotes, però com ens dir el seu president Juanito Castilla-Jodons, s'han deixat anar bastant i ja pensant en la propera temporada. De totes maneres, per ser la temporada del debut, aquesta dotzena de posició final amb 40 punts, ampliament els equips que baixen de categoria doncs és, és d'elevar també eh, hi estic totalment d'acord però també la distància que hi ha amb la gent que els equips que baixen de categoria gairebé te'n vas aquests 14 punts d'avantatge aleshores és normal que la Soledad eh, doncs, eh, també hagi pogut tenir temps per, per disfrutar una mica la categoria mm -hmm. no? perquè ho tenia molt assegurat Sí, sí, perquè l'ha tingut amb tots els darrers resultats recordem que va venir una ratxa excepcional que, que va tenir sí. eh, just en el moment important de la temporada, estava entre els 10 millors tenia tret de, de, de pedra que en diem el vuitè sí. i el nove classificats sí. però després ja amb aquests darrers encontres, des dels dos empats consecutius que va tenir en dues jornades, després les tres derrotes finals, sí. amb aquesta última que recordàvem que perdia 3 a 1 amb aquesta jornada que tancava la Lliga precisament davant del Sant Antoni, un equip que, que òbviament s'hi jugava moltíssim i que amb aquesta jornada tornada, doncs, va veure com eh, assolia la victòria, però que això no li servia eh, de gaire. Per darrere, el Saoleda, el Ric, la Ballòria, el Bússia, el i, com dèiem, un altre equip de casa, el Sant Antoni, que ha acabat amb les darreres posicions. Sí, aquests tres equips han estat pràcticament tota la temporada a baix de tot, i realment se'ls ha, se ha complicat molt el tema de mantenir la categoria. Quants equips baixen d'aquesta categoria? Tres. Tu? Tres, tres aquí sí? ja que sabe Sant Antoni Pagafols? Pagafolls. Eh, que aquests dos equips han aconseguit ha aconseguit la victòria amb aquesta darrera jornada, el que sabe també ho aconseguia derrotant el Palafolls 4-1 sí. a casa, però no podien, també entre altres coses, l'Arbúcia s'empatava amb el seu desplaçament a Camp del Farners amb aquesta darrera jornada, però bé, ja abans de l'última jornada ja estava tot dat i, i beneïta per aquests, per aquests equips. Per tant, bona temporada al Palafrugell, també bona temporada per als seus mitjans, per la Saoleda, esperem a veure com continuen amb dos equips eh, treballant de cara a la propera temporada i ja preparant Uh, què et penses tu de la propera temporada que poden fer uh, amb dos equips els haurien capacitat de fer alguna cosa més jo crec que sí i espero que no hi hagi un Blanes, no? el Blanes sempre hem mantingut que és un equip molt superior a la categoria ara que hem de, de veure qui baixa no? També. ara hem de veure perquè clar si te... bueno, sí, és que en baixen sis uh -huh. en baixen sis de segona catalana Clar, perquè també baixa de primera catalana el Farners i la Junquera i això farà que, que segurament baixin equips forts, no? Mm -hmm. Però crec que Pau Fosill tornarà a estar allà per, per intentar tornar a segona catalana i la segreda amb aquesta exposiència, doncs jo crec que, que l'idea és aquesta, doncs tornar a fer una bona temporada a tercera catalana. En el grup 15, que és l'altre grup que trenquem habitualment, no va haver-hi miracle, el Bisbalenc no va poder julgar amb els seus veïns, ens ho comentaven en David eh, bon matí eh, la setmana passada, esperem que els veïns ens facin un favor, però no se'n van emportar una maneta de camp del llançar, un contundent 5 a 0 va ser el resultat eh, final d'aquest encontre i per tant el Torruilla, que va fer els deures derrotant els altres veïns, els de Pals ...no va poder assolir aquesta segona posició. De totes maneres, anem de repassar una mica la temporada que han fet... ...amb un Emporia Brava, líder indiscutible, el Llançà que s'ha jugat fins al final... ...i Torroella i Begú, que han estat bona part de la temporada... ...sobretot el Torroella lluitant per aquesta posició de promoció. Sí, el, el Llançà una vegada va entrar aquí aquesta dinàmica... acabat fent els deures, el Torroella ha apretat molt i molt fort tota la temporada... I, i el Begú, no? recordem que l'any passat va tenir problemes per mantenir la categoria, ha estat tot tota la primera volta l'equip d'en a dalt de tot i aquesta segona volta, doncs, realment 64 punts, són molts i molts de punts, vull dir que la temporada és, és excel·lent també, crec, pel Hom ha acabat la temporada en tres victòries seguides Exacte. i això també és d'admirar. De, de, de fet, eh, els equips eh, vaja empordanesos, els nostres per dir-ho així, sí. han fet una molt bona temporada de tots sí. perquè Torroella ha acabat tercer, Begú sí. ha acabat cinquè, Visbalenca ha acabat setè sí. i més per darrere el debutant també debutant a última hora, sí, recordem que va pujar sí. eh, de rebot, baixar el Pals atlètic, que sí. ha finalitzat 12. Ha fet 40 punts als mateixos que la Salveda i mm. per ser la primera temporada que està aquí, 40 punts també són molts de punts, eh? Moltíssims, Ai. moltíssims sí. per una categoria en la qual doncs, no aspiraves a jugar i que vas haver de fer un equip a, a córrer cuita. Recomendem que el Pals ja estava també salvat des de fa jornades, sí, sí. Eh, tot i que ha acabat la Lliga amb tres derrotes consecutives, una mica com, com la Soledad, suposo, també. Sí, no? o nosaltres mateixos, ho l'Aro, no? que aquest final de temporada, doncs, a vegades incurs costa d'acabar les temporades si els objectius estan fets, no? Però perquè costi aquest final de temporada vol dir que has fet molts de punts al llarg de la temporada. I el Pals, doncs, evidentment, en 40 punts no ha tingut en cap moment ha tingut problemes de mantenir categoria. I perquè hi ha equips que ja com el nostre, si ja s'ha amenaçant a vora alguns efectius deuen perdre també. Sí, aquí, la costa, aquí la costa és complicat, sí. Sí, és complicat el setembre sí. quan comença la Lliga sí. i sí. és complicat el maig quan l'estan sí. acabant. Sí, sí, perquè hi ha moltes feines que la gent treballa, que hostaleria i que realment debiliten els equips al final. Sí. No treballeu tant, no veieu sí. que és dolent per l'esport? <laughs> és veritat. Escolta, quarta quarta catalana, acabar acabat la temporada també per al Montràs, eh, que sí. va estar moltíssims partits eh, sense aconseguir la victòria, recordant que en parlàvem, però al final doncs, ha aconseguit 17 punts, ha acabat la llengua sí. perdent 4-0 a eh, camp del Viladamat, però bé, tampoc es pot eh, descartar que ha fet una bona segona part, diguem-ne. Sí, sí, sí, perquè les sensacions que hi havia la primera volta realment eren no eren massa bones, ha acabat en, fent 43 gols i n'ha encaixat 105, no?, prove, és el que pagarem vegades, aquí no pots baixar, doncs almenys que les sensacions aquest final de temporada don siguin bones, no? Doncs així ha acabat aquest eh, resum. Alguna cosa més que ens volguessis destacar? Perquè també teníem l'escala, recordem, de, de l'amic Cepo, sí. eh, que, que no vol parlar a nosaltres cap partit perquè ha dit, ha dit, no, no, jo només vull parlar final de temporada. Sí, sí, realment és el que parlàvem ara, no? Aquest dia estava perdent 3 a 0 el camp de Guíxols, minut 60, i acaba guanyant 3 a 4. Tothom comentava que aquí més fort de la categoria era el Bescanó, que va i perd el camp del Porqueres, i l'escala guanya aquesta última jornada davant del que i eh, assueix a la primera catalana no? vull dir que al final és el que pagava també amb en Xavi Garcia, que aquí últim detall eh, fins a l'últim moment fins... és que... i al final doncs hem de donar l'enhorabona bona a Sepo i amb en Juanito Paez que són els entrenadors i que han assubit a la primera catalana per tant en aquesta última jornada s'ho jugaven tot Bescanor ha perdut, escala ha guanyat i per tant ha, ha fet el canvi del de líder perquè només puja un en aquesta categoria també, no? ara promociona el Bescanor el Bescanor és el I... que ha de diu que anaven dos a dos a porqueres, va pujar al porter d'obes que no ha matat aquell últim corne i el contraatac eh, bueno, va ser penal, però va, va aconseguir la victòria al Porqueres, va aconseguir mantenir el Però és la que tenen... tampoc els hi servia de res l'empat, no? No, clar, ja va la desesperada doncs, el van acabar perdent i ja l'any passat varen fer la promoció amb l'Argentona i aquest any no es doncs, tornen a fer promoció. Una categoria en la qual hi trobava falta jo el Palafrugell, perquè l'escala, Guíxols eh, sí. són equips amb els quals ens hi hem enfrontat el caçar també, sí. el Caçà, recordem teníem el Caçà bé la nostra categoria, però equips amb el qual els quals havíem havíem tingut una rebel·letat durant anys també molt esplèndida. Però fixa-t'hi el casà que torna a baixar a tercera catalana quan era un equip que incurs havia estat 5 o 6 anys de tercera divisió. Aquest es que ha pujat ara la tercera catalana a segona també havia estat a tercera. És dius que el casà baixa, no? O baixen 6 equips. Baixen 6, després s'haurà de mirar aquests els ascensos, aviam com va el tema. Però molts equips, no? Això... Clar, perquè tagastra el Farnes i la Junquera, que són equips de Girona, de primera catalana. Aquest va baixant en aquest dos doncs, eh, empeny dos més. I sobretot baixar empatat amb dos altres equips a punts, 44 i 44. El caçar, I això provocarà, eh, si no m'equivoco, que el que s'ha bé també hagi de baixar de categoria, no? Bueno, el que s'ha bé ja, ja ha baixat. Ah, ja ha baixat, ja ha baixat. Ja Ho però... acabem de comentar ara sí, mateix. Sí, sí, però inclús m'ha comentat que el que s'ha l'any que ve no es feia. Ja m'ho van dir fa temps enrere. Mm -hmm. Però, evidentment, si et baixa el primer equip, eh, és el que, va passar, el que va passar un any amb el Vilarreal, no? Que va baixar segona i de rebot va joca. fer baixar el filial, no? I alguna vegada que algun equip el filial l'ha pujat i no ha pogut pujar perquè... perquè Exactament. El, ara veurem el aquest C que se'n va a la promoció per pujar a tercera divisió, Té el Girona B, no? El, té el Paralada, mm. que ha baixat a tercera divisió, clar. Mm, ara veurem com queda això, no? Perquè si ells pugen, doncs bé, ens poden... Bé, bueno, el, el, el C serà el B i el B serà... Ai, no sé pas, no sé pas, Ja veieu com van les coses. Jordi, alguna cosa més que ens volguessis destacar? No, no, no, no, que la temporada, doncs, crec que ha anat, ha anat bàsicament molt molt bé per tots els equips que ens envolten potser, clar, teníem ganes de que al final aquest pal Fussell doncs, l'acabés de, de fer grossa i pugés de nou a segona catalana felicitar bagús, Soleda, Pals, per les temporades que s'han fet, no? i comencem les vacances, no? Doncs efectivament els esports al punt que tenen el seu darrer programa aquest proper divendres Exacte. i proseguirem atentament la informació esportiva d'altres clubs i esportistes que no es regeixin amb aquest calendari Exacte, de, no? de handball, de bàsquet, de futbol, etc etc. Ara anem a parlar precisament. Jordi, gràcies per la teva presència en el programa d'avui. Rafael, com vulguis, aquí estem. Una abraçada. Publicitat sí, i tornem...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 Seguim, eh, són ara mateix un quart de tres de la tarda També hi havia un equip que aquest cap de setmana jugava bastant Però ja ha fet una excepcional temporada Era l'equip femení de l'handbol en Garbí Escoltem amb en Gerard Ventura Que ens ha passat molta informació I jo li he dit, t'ho passo tot? I ell diu, sí, doncs vinga endavant amb, amb la crònica d'aquesta darrera jornada d'en Gerard Ventura Bon dia, Rafael doncs bé, aquest cap de setmana hem jugat l'últim partit de, de la temporada, uh, vam anar a jugar a Cerdanyola, com havíem comentat era un partit uh, caro creu, uh, ens separava només un punt i l'equip que guanyava doncs, es classificava pel top 4 i finalment, tot i bueno, tenir-hi moltes esperances i haver entrenat eh, moltíssim perseguint aquest objectiu, doncs el Sardanyola ens va superar per una diferència de, de 5 gols i va ser impossible, doncs ha sigut impossible arribar a aquest top 4 que, que no ens ho esperàvem des d'un primer moment, però que sí que ho vam veure clar, mira que anàvem passant aquestes fases. Mm, res, des d'aquí vull agrair moltíssim a tota la gent que es va desplaçar fins a Sardanyola, vam fer un bus uh, ben ple, érem 60 persones. Uh, el partit va ser molt, molt i molt maco. Uh, vam començar amb un gran parcial de 2 a 7. Uh, però bueno, les exclusions, uh, que en bueno, la meva opinió doncs, un pèl excessives en alguns moments, ens van penalitzar força i el Sardanyoles va anar creixent i nosaltres d'alguna manera doncs, vam, vam anar caiguent i ens vam ja des del minut 15-20 ens vam posar per darrere el marcador i va ser molt complicat enganxar-nos. Al final el Cerdanyola ens va guanyar per una diferència de 5 gols. Uh, Felicitar-les des d'aquí, és un equip molt jove com nosaltres, amb molt, molt de potencial. En Jordi Soler, que és entrenador, crec que ha fet una, una gran feina. L'any passat aquestes noies doncs, van quedar campiones de Copa i aquest any estarà a punt de fer el top 4 i, i, i res I, i des d'aquí doncs, això per una banda felicitar al Cerdanyola i per altra banda agrair tota la gent que va venir a, a fer-nos costats a, a Cerdanyola i per últim Rafael m'agradaria fer una mica de valoració d'aquesta temporada eh, nosaltres començàvem la temporada amb un objectiu molt clar que veiem molt complicat però que sí que amb esforç i ganes doncs veiem qui podíem arribar que era jugar la primera catalana de l'any que ve una categoria nova deixant per, per sota una categoria segona catalana que és un temps jugat fins ara i bé, això només era possible quedant entre les quatre primeres i a ja poder ser entre les tres primeres doncs, per tenir accés directe aquest objectiu es va aconseguir fent un gran joc guanyant equips que fins al moment eren impossibles com el Ribas o com el Cerdanyola i bé, i a partir d'aquí doncs, una mica els ànims de l'equip van anar pujant la il·lusió, diguéssim es va anar fent gran i vam aconseguir doncs, no només entrar fases sinó guanyar fins a 7 partits una cosa que semblava impossible i impensable al principi de temporada i bé, ja hem arribat fins aquí no? hem arribat, ens hem quedat només a un punt del top 4 uh, és un resultat que nosaltres ja haguéssim firmat Uh, a principi de temporada amb els ulls tancats i re, valorar una mica doncs, i agrair uh, tota la feina que ha fet el club apostant per aquest senyor femení és el primer any doncs, que el pavelló queda ple per veure aquestes noies i això és una notícia importantíssima a uh, tots els partits doncs, hem tingut tota, tota la gent al nostre costat i per altra banda també agrair a les jugadores i el cos tècnic doncs, tot l'esforç que han fet um... Venint a tots els entrenaments, a tots els partits, hem de recordar que és un equip que no, no és professional i el compromís que hi ha doncs, és semblant equips professionals. Mm, I sobretot, menció especial a les juvenils, que s'han fet l'equip com si fos seu. De fet, aquest equip ha tirat endavant gran part doncs, gràcies a les juvenils que ens venien a ajudar a cada partit. I res, molt, agraït, molt agraït a tota la feina que han fet les jugadores, els resultats que s'han aconseguit i esperem, i que així serà no en tinc cap dubte doncs, que aquest equip eh, tingui forces i, i pugui seguir escalant eh, en el vol femení de Catalunya durant, durant molts anys i per acabar Rafael també donar-vos les gràcies a Ràdio Palafrugell per fer la cobertura de tots els partits i en especial doncs, el senyor femení per la part que em toca crec que és molt important doncs que és de la ràdio local del municipi i es doni cobertura als equips eh, del poble i encara amb més força doncs, a un senyor femení que està en alça eh, i això i que és important que tingui visibilitat eh, al municipi. Moltíssimes gràcies doncs, per, per entrevistar-nos cada setmana, per fer la crònica del partit i esperem doncs, que es pugui fer durant molts anys més. La veritat és que aquí, amic Gerard, i això ho dic per tothom, el que hauria de donar les gràcies soc jo i el que hauria de donar les gràcies a Ràdio per la Frugill perquè hem tingut uns col·laboradors aquesta temporada realment magnífics i que ens han acompanyat setmana rere setmana. Per tant, Gerard, una versada també per tots vosaltres i t'esperem aquí a l'estudi també properament juntament tots els altres per parlar de cada una de les entitats i dels equips que hem estat parlant. En Xavier Ferrarons també ens fa el final de temporada del Futbol Sala Vall Llobrega. Bon dia, Rafel. Te passo la crònica d'aquest cap de setmana en el nostre club, el Vall d'Obrega Club Futbol Sala. Eh, veure, el el diumenge al matí vàrem tenir un partit a casa eh, contra el Tordera, partit de cadets. Eh, un partit doncs que el Tordera va començar molt fort, es va posar 0-3 al eh, marcador, la primera part es va acabar a 0-3, però la segona part el Vall d'Obrega va sortir molt fort i es va girar el marcador fins a un resultat final de 6 a 4. Una molt bona segona part i bueno, un, un molt bon partit per despedir la temporada. Perquè fa l'equip sènior, eh, bueno, s'ha donat la sorpresa guanyant un molt bon rival, com és el Font Coberta. Mm, el Bon Llobrega va jugar molt i molt bé, va ser un dels millors partits de la temporada. La primera part es va acabar 4 a 1. Eis, la segona part varen sortir forts i varen retallar fins a arribar al 5 a 4 a favor nostre, però en els últims minuts ells varen intentar o jugar en porter jugador i bueno, a la contra els hi varen fer dos gols més i el resultat final va ser de 7 a 4 favorable a favor nosaltres, o sigui que va ser una sorpresa per un rival de la part alta de la taula. En aquest partit podem destacar una vegada més el gran partit. Tots els jugadors varen jugar molt i molt bé. Podem destacar la graduació dels dos porters del club i del hattrick que va fer el nostre capità Enjandro. Després us volíem comentar que bueno, s'ha acabat la temporada per lo que fan els deports, eh, els partits. Eh, el dia 1 de juny, dissent que ve, fem un sopar en el pavelló de Vallobrega, obert a tothom, per celebrar el final de temporada. I després us volem notificar que aquesta setmana i la setmana que ve, en els equips de base fem jornada a portes obertes eh, durant dues setmanes, eh, dimarts i dijous de 6 a 8 de la tarda, o sigui, els dies eh, 28 i 30 de maig i 4 i 6 de juny, eh, obert eh, per a nens i nenes de 6 a 100 anys que vinguin a provar, sense cap compromís, eh, pel, per provar el futbol sola i que tinguin, doncs, aquesta experiència. Uh, gràcies per tot i fins la pròxima. Moltes gràcies, uh, Xavier Ferrarons, uh, per la crònica del futbol sala des de Vall Avui acabarem amb uh, la crònica del tenis taula, una crònica que avui ens passa també a Miquel Álvarez. És la darrera de la temporada, també, que ens passa. Endavant, Miquel. Hola. a continuació comento com ha anat la jornada dels equips sèniors del Club Tenis de Taula per la Forgell. Una jornada que es presentava molt complicada, doncs per diverses circumstàncies, tant l'equip de primera com l'equip de preferent, eh, per lesions i operacions en algun cas d'algun dels seus jugadors, tenien veritables problemes per fer l'alignació eh, que pogués presentar-se amb el partit corresponent, fins al punt de que l'equip de primera va haver de suspendre el seu partit, bueno, en aquest cas es va durar per perdut per un resultat de 6 a 0, el que es preveu en aquests casos, doncs no va tenir possibilitat de presentar un equip complet per jugar aquesta jornada. Això va propiciar que, eh, degut a que l'equip de preferent també es troba en una situació similar, va poder repescar un dels jugadors de l'equip de primera per poder completar l'equip. Uh, això va provocar doncs, que uh, si ja de per si era difícil el compromís que tenia amb el clou 3 de taula VAP en el qual es jugava la posició de podi a final de Lliga doncs, uh, encara ho complicava més tot i això, el resultat final va ser de 3 a 4 per l'equip del parafrugell de la Lliga preferem, recordem Uh, per una ajusteíssim 3 a 4 tant com hem dit i un 11 a 9 a l'últim lloc del desempat del partit de dobles això perquè s'entenem vol dir uh, la victòria mínima que es pot produir en un partit de tenis de taula doncs uh, gràcies a aquest fantàstic resultat uh, l'equip de preferent es va proclamar definitivament tercer classificat de la lliga per tant pujarà el podi final un èxit uh, que realment no recordem des de fa moltíssims anys aquí a l'esport de la nostra vila tot i que eh, la sensació que, té, que tenim eh, és que si no s'hagués produït la desfeta de la setmana passada eh, amb el club Tens de Daula Casabé on vam perdre un partit que haurien d'haver guanyat de totes totes possiblement haurien d'estar parlant d'una altra posició del podi en aquest moment Tot i així, la Lliga d'aquest any ha sigut fantàstica i tenim ànims de sobres com per intentar guanyar-la l'any que ve i així des de logo, ho intentarem L'equip de primera finalment doncs, ha quedat classificat en el set lloc, una posició tranquila de taula. Aviam si l'any que ve doncs, eh, podem planificar les coses una mica millor i intentar fer assalt també la Lliga preferent i poder col·locar dos equips de la nostra vila a la màxima categoria gironina. Això és tot per aquesta temporada. En tornarem a parlar a partir del proper octubre. Gràcies i fins ara. Moltes gràcies, Miquel Alvarez, des del Club de Tenis Taula per la Progell, també per aquesta crònica, amb posem el punt final amb aquest programa del dia d'avui divendres, serà el darrer programa de la temporada, que haurem de fer cinc cèntims d'altres esports que avui no ens han acompanyat i que ho faran, doncs, divendres també amb aquest darrer programa de la temporada, part de tenir, doncs, informació sobre la Radical Swim, que recordeu que és aquest proper cap de setmana que ve, i també, si el temps del programa el tenim, tot preparat, tindrem una nova cita amb la Cindy Vilau, que ens parlarà de nens i esport una entrevista molt interessant una entrevista curta, d'uns 20 minuts aturada però que val realment la pena per tota la gent involucrada amb l'esport de mainada de casa nostra. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafel Corbí, Esports al Punt de la Sintonia de Ràdio Palafrogell fins ara...